أعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم وهو النبي أنشأ جنات مأروشات وماء مأروشات ذذيه کو خلاصہ لرا چې په دې کې الله جل جلاله یور ترقتا ده خپل قدرت او دو وحدانیت او د طاقت دلایل بیان هي نو درین ترقتا انسان باندې ار نعمتونه بیان هي چې الله جل جلاله د می او د پښلو نو د بوټو په شکل کې او د حیوانات په تعالی د انسان ت ورکړی نبی آدرین طرف دا دا نو بیا درم ترپ تا په مشرکانو باندې رات کئ چې مشرکان په دې پسلو نو کئ اغايدا الله الا ودا غير د پاريسا کلو نو پاغې باندې رات کئ چې الله ت ورکوي غير الله ته ما ورکوي او بل دا غي حلال او حرام چې ځان بعضي سينو زادي مشرکانو حلال کړي او بعضه حرام کړي نہ پاگے بندے اللہ تعالی رات کی اللہ فرمائے وہ هو الذی اللہ تعالی قدرت والذات ہے ان شا جنات انشاء اللہ پیدا کړي دي جناتن باغونه ماروشاتن چې هغه په چتونو باندې سوار کړي شي ودي سفرونو باندې وغيرها ماروشات او بلاغ دی چه ندی سوارکلی شوی پچتون و پسبرون بانده نوان تور بوٹی اللہ دو کسما پیدا کدید یو آغا بوٹی دی چه آغا کتا ندی بلکی آغا پسبر و غیر بانده خیجولی شی نو آغا حالا میوور کئی و میوائی پایداری لگا مثلا پاگی که انبور شو پاگی که تورای شو او دک باز نور تماٹر و داسې نور سیدو دي چه اغبا خامخا پا چطر یا پیو سپر بانده یا پیو شپول بانده اغبا سورولشی نو دا آگه میوا بیا پایداره پاگه الله اللہ جلال خو طاقت او صلاحیت او خوگوال الگ دی چه اگل پدی چط بانده پدی سپر بانده او دا رنگ شپول بانده دا پاس اکلشی نو میوای بہتری نوی اخوان ناکوی نو اللہ آغا زاد تا معروشات با اون ام دی او بل آغا دی چه غیر معروشات تی نو غیر معروشات بیا پا دوک ازم دی یو غیر معروش چه پا معروش چه پا چت نشی سورو لے نو آغا بیا پا زمک با نخوری گی زکا چه داغی میوز زمک سرو لگی نو میوز داغی خونناک یو غٹ او پاگی کې مزوی لکه مثلا داغی دا پر اندوانی شوی یا خطکی شوی یا داسې نور باغونه شو چې داګي میوه پزمکه باندې یا پلی شو د زمکه کې دن نه داګي میوه پایداره او خننه نو باځي هغه دي چې غیر ماروش دي چت یا سپر یا شکول دې ضرورت نشته هغه میوه پزمکه کې دن نه داغي بهتري یا چې د زمکې د پاسې د خوري د ګرمې خوري د پاسه پرته او باغې باندې نور لګي نو هغه بهتري نه نو دغه مله پیداګړي او غیر معروشات کې هغه مرضی چې هغه مثلا سفر والے نه دی یعنی تنې والے دی چې هغه په بره باندې کيږي زه کبازی ګټي الله تعالی داسې پیدا کړی دی چې هغه نه په سفر باندې نه په زمکه باندې خوري هغه له الله تعالی تڼور کړل زکه چې تر هغه پورې تر سو پورې هغه ته کلاو په ځاني ملوشي وي زمکه نو چې شي وي نه د شي سره نه لګې د دې نه او کلاؤ پی زاکی او کلاؤ هوا پاگی باننے لگی او دنور شو آگانی پی لگی نو دا آگی میوہ علا بہتری نکی او پاگی کے مزا او خون پیدا کی گی نو الله قدرت والا ذات تے چھ ماروش بوٹی یعنی پچت باندے پسپر باندے آگا سوار کڑی شوی آگی تا شوی او ایر ماروش بوٹی یعنی تنی والا یا پزمک باندے خوار بوٹی آگا اللہ پی اول نخله که جوره الله پیدا کړی ده نو نخل کجره دام د دا انسان د پې د پارهدهډې بهترین دي د مضیر د پاار خولیشي او د معلوله پرم پارم خولی شيزنه او د کرنګې پلوونه مختلف پسلوونه اللهطلا هغه پیدا کړی دي د غنممودي یا د جوواودي یا نور د اووربه شو یا نور پسلونه دي وزنه او پسلونه مختلف پن او کلو وچه مختلفې دي میویرې یا او کلو مختلفا او کلو مختلفې اغه مزې دي نبيات دانو ته وګورې داني په کې مختلفې دي که فصلو ندي راګې دانو ته نو راګې داني مختلفې د جوارو دانه اغه ځن لده میوهې ځن لده او د دا غنمو دانه ځن لده دوربوش دا دانه ځن لده او نخل ته وګورې دا اغه مختلف دي ینه کجری تا یو کجره یو کې سم یو شانی بلبل شانی او بلبل شانی د کجره کې بیا ځان ځان لکه سمون دي نو مختلفا اوكله مختلف دي میوه داګه او د کرنګي داني داګه د پھلونو د کرنګي هي شکل کې مختلف دي مزه کې مختلف دي خوان کې مختلف دي هر اعتبار سره الله تعالی داګه کجره دانو کې د پھلونو دانو کې اختلاف پیدا کړی دی کمیو او دانو که مختلف و تریکوسر اختلاف موجود دی وزیتون و الرمان. او بیعتا سو گوه اینو که پسن لطول و تزمک یوشان ده و بوورت یوشان ملاویگی هوا و تو یوشان ملاویگی خدمت و تو یوشان ملاویگی ویسال و تو یوشان او دانی مختلفی بیا دا کرنگی میوی مختلفی بیا دا, دا الله د قدرت او د وحدانی دلیل ندی شاته یو طاقت ته دا اوکای باز خلک وزمه کی طبیعت ته باز وزمه طبیعت دا د چپدی کې څه شيک دین او هغه بر اخی خدا طبیعت پدی کې چا ہے دا هم ځان ل او سال نه چې دا د وزمه طبیعت ته د وزمه طبیعت دا څه پیدا کړي پکان کی ولین کی نه دا الله تعالی دا الله قدرت خدا الله د قدرت د انکار د پاړه مختلفه بانی د وزمه کی دا د چپدی کې څه شیا ناغہ زرونی ور رمانہ او بل خونه دے زیتون اللہ پیدا کر دے ن زیتون اگے تیل بیا بہترین تیل دی خوراک دے پار سالن دے او دا کرنگے دا مرض دے علاج نو دے پار استعمالی گی ور او بل انار دے متشابہن و غیر متشابہن بیا متشابی دی یا غیر متشابی یو شان دی یو شان دی نو بعض مبصرین متشابہن پانی د دې یو شانې یا متشابهن فلمنځري منظر کې ظاهر دا وګوري نبوتيان تورش نه ټول یو شانې یا متشابه درې معنی بیا کوي متشابهن متشابه دي په اعتبار د زمکه او په اعتبار د وګو باندې او په انورو ډیرو اعتبارات سر خدمت یو شان کېږي یو شان نبوت هم لاويږي یو ځمکر دا درې والا معنی شې دي متشابه دی په انځر منظر کې په اعتبار د زمکه او ته وو غیر متشابهین او بیا ند متشابه یو بل سره ند متشابه په خوان کې یاده انار خون ځان لدی بلکې تفسیری خازم خلق کل یو انار او بل انار نه د یو خون ځان لدی او د بل خواندو ځان لدی بیا د کرنګ زیتون خو او انار نه د انار خون ځان لدی او د زیتون خون ځان لدی بیا په زیتون کې د زیتون یو دانه یو شانتی او بل دانه بل شانی. نو غیر متشابه هن متشابه اغا پخوان که پخوان که او پزائکه که پاگی که دیو بل سر مشابهت او یو شانوال اغا نو اللہ طلاب که دیتا چمکو گوره نو پانه او منظر که یو شانخ کاری او خواندونو تا چو گوره زائکو تا چو گوره نو آغا کاری او بیا زیتونو انار زانلا بیا انار زانلا خپلو کی زانلا جدا جدا کسمنو زیتون بیازان لجدا جدا خوندو نری نو دا ټول الله د قدرت او دا وحدانیت دلائل بیاو صلی اللہو برمائل چی دا ٹول آغا ذات کے چکم قدرتونو والا ذات تے اللہ تعالی رے نو ددین الله تو اللہ جل جلال حق پل قدرت پسے انسانانو تا حکم چې چکلو خرائد دینا من ثمری ہی دے دی میو دینا اذا از مرا پکم وخت چی دا میوی اونی چې پکموږ کې انار زیتون دا کرنګي نور میوي هغه میوي اونې سي نو دا اګه نه خوراک کوي دا ده اباحه ته فارد ايته امر وي امر ده اباحه ته فارد اين استاذر پر حلال دي چې خپل ملک وي داګه نخوراک خوراک کوئی. او بل دي کې دي اشاره دا چې مشلکان وبازي با سيزونه حلال او بعضه به با حرام نه الله اشاره کړې خبره ته چې دا نه خوراک کوي دا حلال دی. کدین کی اس یو شی اللہ حرام کړن نو تاسو د خپل ځان د طرفه د بوتانو د پاره به نظر د مین جوران د پاره د تاسو محرامه وای بلکی قلو خرم من ثمره د میوود دینه اذا اسمرہ تکمح کی هر واحد دینه میوونی سی بل واتو حقو او د دین حق ورکه یوم حسواله پر رز درې بل د چې پکما رز تاسو درم نیو او د پسلو دا تاسو کټ کوي نو د حق اغا تاسو ور کوی بیا دی جمله کې دا خبره یاد ساته چې الله پرمل وا تو حقو د دې حق ور کوی او محصوله ورز د کټ کولو د دې باندې او د لو کول له دې نو بیا دا خبره یاد ساته چې وجوب قومه کې راځي وجوب هو چې فصل نو چې سالم وی پتا باندې وجوب راغلې وجہرکل تا محقوس سالم کو اوقت دی کو نبیه د دې کې پر دې حق چې کوم مسګینانو حق دی د الله تعالی حق دی هغه باور کوي ولذین فی اموالہم الله فرمای د انسانانو په دې معلوم, معلوم حق د پر وسوال کون او د پر د محروم کس د مسګینانو او د فقرا بیا دلته کې الله د دې جمله کې فرمایي چې پکمرز باندې کاذ لو کوي بلکه وی مدد حق ورګ نو د حق نمراد سره نو دلته کې د مفسرین نو د وکول یو قوم د مفسرین نو دا چې مراد د دینه زکات دی او بیا د صورت اغه وی مدني دی اواز وی د صورت مکی دی نو زکات خدای نه نشي کېږي زکاة و مراد دا دینا نشی که دی صورت مکی دی او زکاة دا حجرت نروستو یا دوکا لروستو دی زکاة حکم راگل دی نو صورت مدنی دینا دینا زکاة سنگا مراد که نشی نو با ار حال بازی مبسیرین ہوئے چھے ار حالات کے دا دینا مراد زکاة دی کمکی شی و کمدنی شی زکا مسالدانا سورت اے انشاءاللہ سورت مزمل کی بمراشی چھے زکاة حکم دا با مکی کے راگل تفصیل زکات تا تفصیل چې مثلا تجارتي کې هغه کې سلوی ختمه ورکولې یا لسما او شلم ورکولې یا د بیزو د قانونو د زکات نو دا مداب یا ټول تفصیل په پا مدینه کې راغلي زکات په مکه کې مسلمانان هغه نه پسونو ته مسلمانان څه حالات کې مشکلات کېونو تفصیلیته او حکم د زکات هغه په مدینه کې په مکه کې نو, نو تفصيلات مستقلی تر هغه او مدینه کی را گلی دی مکہ کی دو را تفصیلات نو او دا تفصیلات نو نو علتکی دو را کدریکارو لکر عام طور بدار ترتیبو چی او مقدار هم متعین نو خوچی چا با بسل کٹ کاؤ یا بچا باغ کٹ نو عام طور پا اغا مقبان بیا غریبانان او مسکینان اغا بجمشو نو اغای تبسنا سور کولشو دکا ا وضر اوجو باند واجبو سنا سب اریتفیوار کولیش او غیب نش محروم کوله هذ دې مبارک ام انسان لا تفسیری واقع یی شي دیشم نشتم سي بارکه ان بلونا هم کما بلونا اصحاب الجنه چې اسه کسانو دا غیب لار با حساب ور کوله په کرا مساکین او بیا غیب مشوراو با چیروستو زمون پلارو و آفت بلار و پات شه دمون بنور کوه افات په پټه بلاج جو باغ پکټو نو بیا دغ ااب الله اختله ختم کو اویس او و نودی ووج جن عام طور مک کې به داسې کول شو چې د فسل په موکبان د پسصل به ککول شنو په او موکبان دی بعضې غریبانان یا بعضې ممسکیان برلو نو هغی ته به ورپول شو اوس اغپرض ندي راغې وجود منسوخت دی بدله بعضې من پرمادهرسسی وي اوغ چې کو مخکې ورپول شو د ککو په مکان د اواجه ب دی, دی. خو بیا استخاب ششته مستح ش دا. مستحدي چې پسسل ککول شي تا مقبان پگیریا شي یا مسک را شي یا غریب را شي یا مثلا سغ دی یا سميوي دي نهته خوراک ل سنا سورکول پکار اوتنول لي ب نو بیام مستحدي هل الب ت ددين علاوان بیا مدين ت فاسل رالت ذکات مع اه زکات بیا پررسدي دديننا دی. اللاپک چې کم حالت را شي باختته یا د پسسل پکټولو په مقااندي نو سنا سوکول مستحدي او بیا مدینه که ده هجرت نا دو کالا رستو تپاسیل اغا ده زکاة را ده چه اغا پا بارانی چکم دی پاگه که لسما ده او چکمو بانده مالیه رازی یا نهری دی یا پا کوئی بانده یا پا ارد بانده اغاو با کولشن پا آگه که لسما ده زکر اسلام بنیادی کانون دار ده اسلام پا زکاة کے محنت تا قتل دی نجه کم زه که پیداوارشتا و محنت و خرچه پی کمه ده نوال تاکی لسه مهده لکه ده او جه شو او جه کم زه که محنت و خرچه پی سیوار ده شلمه ده لکه ده لنده پسنونشو ده مالی والا د عرق والا او یا منگتا سو بو که یو صلیم صلیم خزانه و منتا پخوا زمانه وار یا سونا و چندی کانی منتا و منتا چه اگه نو سونا و چندی زمکه که کان منتا نجون ک نتجیو جنہ هغه کې بیا پنځم احساب ورکول شي بیا پنځم احساب ورکول شي ځکه پای کې مهنت کمی او پیداوار ته کې سیوال او یاداسې تجارت ته مونږ تاسو د تجارت په مخابه نه سل وختمره پای ورکول شي ځکه پای کې مهنت او مشکک سیوالي نپسونو کې او چاندو مال تجارت کې پای کې بیا سل وختمره پای ورکول شي نو اسلام بنیادي اصول چکهم زکه انسان مهنت او مشقت کوي مال تکه په بیا کم لازم کړی او چکهم زکه مشقت او مهنت هغه کم دی نبي ال تکی سیوا ورکول شي نو بهحال دا ټول تفاصيل نبي عليه الصلاه والسلام بیا مدینه کې د هجرت ندوکه لروز ته تفاصيل پیغمبر اسلام بیان کړی چې دماج ابن جبل سننه ابن عمر رضی الله تعالی عنہ او دا جابر رضی الله تعالی جابر ابن عبد الله الله تعالی در طول کتاب انونا در تفصیل،, تفصیل سرا روایات اگر آگلی آدھا کرنگی بیا نور زکاة دونم که آگا بیزو که ده سلویختا او یا پو خانو که ده نو دو بیزو ده کم کم که ده سلویختا نشتا آدھا کرنگی و خانو که چه ده پینزو نکمی پا اگه کنشتا در طول تفاصیل بیا پو بیزو که پا برا برا او خانو په پا چې پارچداغی کم تپاسیل دی اغا بیا نبی علیہ السلام مدینہ کی بیان کردی کده پسلو دی او کده غیر پسلولو دی نو اللہ فرمائی وآتو حق او حق د دی فسد چھے اغا زکاة عشر دی نشت عشر دی یو محصا دی ہی پرزدل او کولو لاغی بانی نو بیا در اغا تفصیل ہمیں او کو لندکی شلم اداو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 نبی اجازهشی چې اوسل مثلا پنځو وګړي درې پیرې پاره شي ودوا پیرې باران نج کومه زیات شي دی اګلوبه اعتبار ورکول شي نج درې پیرې په پېستو شي شل مګور کول شي اګه دوه پیرې په پېستو پیر دی او درې پیرې مثلا هغه په باران باندې نو بیا اجازه ما ورکول نو به هر حال بیا زیاتې تکد شي که خرچي او بیا زیاتې شي نبی اجازه ما اګه باران یې په زیاتې وريدي نبی اجازه الله پرما حق او لگا خبریا چاته دي دي د حق به ورکول شي د دې نه چې مخ کې په کچکه میوه یا مثلا غنم دی والو لته وړل شي یا ترشر والو لته وړينه د دې ټول حساب بلګول شي د دې ټول حساب بلګول شي دغه قران کې الله فرمایي وان بيکو من طيبات ما کسبتم ما اخرجنا لكم کم شي چې رز مګ نه اوته نه کاغه بیا تازان لوخه وړل دي یا تا ترشر والو یا تا چل سی ور دی یا په کچکه تا ځان لته ری دی وړی دی ده ټول باور کولی شي ها ولا تسرف او تاسو اسراف مکوئ نه اسراف نه سم رات دی اسراف اصل کې ویل کیږي د حد نه تجاوز کوو د شریعت د حد نه تجاوز کوو هغه ویل کیږي اسراف دام دی یو صورت یې دام دی چه هغه تدګر الله لپاره ورک نه د شریعت د حدنا تجاوز لکه څنګه چې په مشرکانو په لکه سنن کې د بوتانو لپاره پاره ایسا نده تم اسراف ویلې کېږي د شریعت د حدنا تجاوز الله اذا کار مکو آیا اسراف دانه چې زکات مازه مال سه په خپل اخره چې کور تک مراله د غیر ورک مثلا د تری شرک تری سرور بوجې لاله د غیر ورک یا سن کې د انمریبلिटीज ان له کور ته رولې د غیر ورک یاده کورنګې و خلد رولدی داګې دی, رو دی, دا دی ورن کړ نو دا اسرا په نه پوره پوره حق د الله ورکول دی تم اسراب دا نه چې د الله حق ورکو او خره د تم اسرا کو اجازه د شریعت د حد نه دی او د اسرا یو ضرورت بلند دی دا, دا چې ته د زکار نه ډیر ورکه نو د زکار نه ډیر ورکول جایز دی خو دا اغي صورت دا د لکت ټول پټولا پسل ورکه نو د بل حق پکې زایا کی مثلا د بچو ته پاتې نشي سوال اغي یا تا ت پنی شي سبا بل <سؤال> تلاس نسی نو د الله پلا ک د خ د غرو برور ک دی ته ارااب نهویلکی او چې کله و سره سره خپل حق زای ک یا د بچو حق ز ک نود کانا با بیای ااسرااب وکیي نو تا ب نه ک چې دنو رو حق پکی و وخي نود پول سرتونته ااسابویل کينا الله ح ب دی پسور ک پر از درريبلبانې ولا تسریپ او زیات مکوا زیات مکواه نرا مس په سارو کې م په پسلو نه لا يحب المسلمين زکا الله تعالی کسانو سره کم چې د شریعت د حد نه تجاوز کوي الله داسې خلکو سره محبت نه کوي ومن الانعام حموله وفرشا او پیدا کړی دی الله تعالی د چرپایانو نه حمولهن باربردار حموله به لکه باربردار سرويته وفرشا او بل فرش ویل کیږي هغه ما یوق را شو له زبحه چې د زبې د پار را شو او باز د فرش مانا کړي دا چیت واړو چې په هغه باندې بار نه ولل کیږي او باز د فرش مانا کړي دا چې هغه د زبحه د پار را سملو او علال ولیش. او باز وی واره معنا کړي نبه دا کړي دی الله تعالی د چار فانو نا د بهيمونا حموله تن بار بردار او فرشا او وال زناور د زل هاله الله پرمای دا الله پیدا کړی دې مخه په پرمای نه الله پتا سویو تر ته نام کړه نه د دې انعام د دې انعام باریک سب ټول پکار دې الله پرمای کلو خره کده کې ته زانه تحلیل او تحریم مکوای کلو خره مم ما زناور نه رزقکم الله چې الله تاسو ته در کړی نه تبهو فتوات شیطان او تاسو تعبیداری مکوي د کډمو نه شیطان په تحلیل او په تحریم کې چې بعضي د ځنه حلال کله مشرکان او بعضي سيزونه ها حرام کړي چې طاوې کې صاحبوي او بحيريوي او دا کرانګي طاوې کې دا مختلف سروو داګه پیداونه مونا غشتن دا دې په ځان باندې حرام کړيو د دې سرو د دې سره حرام کړي د دې پیدا غشتلې حرام کړيو نا اللہ پرمائی چکم زناور اللہ تاست درکڑی دی تاگی نا خوراک کوئی زبا کوئی او م مکوئی دا قدمون دا شیطان پہلت و خرمت کی انہو لکم عدو مبین زکا اللہ پرمائی یکینا دیست تاسوخ کار دشمند ورپس دو آیتونو که اللہ انجل جلال ہو پده مشرکانو بانده رد کی تفصیلی تو نا اللہ پرمائی سمانی سمانیا تازواج من الظوانثنین ومن الماضثنین سمانیا تازواج اتو کسما نو اصل که دا کغڑ غڑ کسما نو خو سلور جوڑی دا دلتا چه کم بیانی لکه مثلا دلتا چه اللہ تعالی بیانی نو اغا بیزا بیانی او چلی شو گڑا و گڑا شو او دا اوخ شو اوخ شو او دا واشوا او ویشو اوخ او اوخشو دا طول شو نو دا کان ایو سینف شو ماز یعنی بیزی او گده دا ایو سینف او اوخان بل سینف شو او دا دا دا شوی دا او ویان او میخم اغا دا دی اوکی سمده یعنی دا دی نپیدا شوی ده دو خان و دو واگان و ویانو سر ایسابی گی دان ددی او مستقل کسم ده پدی کی ایسابی گی ندازان لسمش نو غد غد کسمون سلور بیزی شوی او بڑی شوی او او خان شو او بل واگان شوی او می خطاستماع دادی سر ایسابی گی داددی او مستقل کسم ده اللہ جل جلال <سؤال> ہو دل تکی دا خبرہ بیانائی چھے اللہ جل جلال ہو اتک اس مساروی دا کپیدا کرنی دی منہ دوانی اتنین منہ او دوانویل کی گی اغا یعنی وڑای والتا منہ دوانی یعنی گڑو بانی وڑای دا وڑای والنا اتنین دو کسما یو کسم اغسشو مزکرشو یو موننسو یو گڑا شو یو گڑا شو ومن المعذی او معذویل کی گی بیختو والتا دا جمع دا واحدی معیز دی ینی بیزی ومن الماضی آو دی بیزونا اثنین دلکس ما چه اغا یو مذکر دی بیزی دی آو بل موانس دی ینی یو مذکر دی ینی چیلی آو بل موانس دی ینی بیزی دا سلور اللہ بیان کلا دا مقدیم دا دلیل اتک اس پاتو کی سلور بیان کلا یو گڑا یو گڑا یو گڑان یو بیزی او یو چیلی الله اوس پر مشرکانو باندې راس کوي چې ګوره دي کې تاسو تحلیل او تحریم کړې دي نل پیغمبر توحيدين ته پوسکا او نبي عليه الصلاة والسلام یو مشرک نه ته پوسم کړو بیا هغه بیا چيب شي خبرې نشي کولی نبي عليه السلام وته ویلي چيب شي خبرې کاو کنه نبي عليه السلام ته وینې ته خبرې کاو نل پیغمبر توپر مال چدين ته پوسکا اذکرين حرم ملن فین. اللہ دو مذکر حلال کردی دوکیس مد مذکر دوکیس مد مذکر یعنی گڑ او چیلے داد وکس میں حرام کردی دی عمل انسین یا انسین الله حرام کردی چی اگڑ را او بیزی دی ام مشتملت علیه ارحام الانسین یا حرام کردی دی اللہ تعالی هر اغشی چی مشتمل دی پاگے باندی رحم دی انسین چې دی انسین و رحم دی بیزوگ او دا کرنګ د ګډو رحم په داغي بچی د بچی او د و بچی هغه حرام کړي یې له رضان په هغه د دې مشرکان او کا تطوزکا چې علت د حرمت سره یې مذکر والے علت د حرمت نه کچره مذکر والے علت نبی او ټول چيلي حرامول پکار او ګډان حرامول پکار دي بیا د واړه قسمه حالانکه تاسو صرف مذکر نه حرام کړي هم پکې مذکر حرام لکه حام اون پکے موننس حرام دی لکا بخیرے او دیتاو آیا کائلت دا حرمت موننس سوال دی نو بیا صرف موننس حرام والپکار دی صرف موننس یعنی صرف بزی حرام والپکار دی صرف گڑے حرام والپکار دی گڑان او چیلی بیا حلال پکار دی نو مشرکان بیا دیز اکیم چپشو جواب زکا نشور کولے زکا اگئی بازی مذکر حلال کری او بازی موننس حرام کری صرف موننس ا پاری که مذکرم دی حرام کړو لکه حام چې یو او اوخ با مثلا د اغه نه با لس او خپلر بشین او بیا حرام کو او بس د خپل حفاظت کو اوس د دین رس کو به بوته نظر کاوه په ځان حرام او یا لاوی پیغمبر دین د تاسو کا چې علند حرمت او د حرمت والی د پاره د حرام والی د پاره وجدا دا چې کم د ینی د مونس انصره رحم کی نبي زی یا د گډی پر رحم کی د نه پاتشي اغه حرام نہ کدی وې پر دن کې دنه لکه بازي سيزونه دي حرام کړی دی بیا وي کدا ژوندې پیدا شو نذا بسرف مذکر په بل نن سلطه را شو مؤنس به نخری به هری د بهری بچی کې پیدا شو نہ کدا ژوندې نو سړي به اخری او خذ به نخری او کدا مړ پیدا شه نخذ سړي به دوارو نه پیغمبر دې نه که کدا حرمت وجدای چې یو شی پر رحم کې دنه پاتشه خدا ټول سړي حرامول پکار زکا کا اګبي زدا او کچېلې ناګه د مور پرحیم کې پیدا کی او کاګه ګډه را او کاګه ګډه ناګه د مور پرحیم کې پیدا کی نبيو هټول <سؤال> حرامول پکار دي کته حرمت وجدای چې دی جنت پرحیم کې پیدا کی نبيو هو بيزي او ګډي او دا کرانګي چې او ګډان دا سلور والا حرامول پکار دي نو پیغمبر دې تا و هو ول پیغمبر اا ذکرینه ادوکه سم د مذکرو اا الله حرام کړی امیل اونساین یا دو کسما در مونسو چه اغا بیزی دی او گده دي الله حرام کردی دی ام مشتملت یا اغا بچه چې مشتمل لی پا اغا بانده دو اونساینو یعنی در گدو او در بیزو نو دی جواب نشوار کولی پیغمبر دی نا دلیل نکلی وارا نبی اونی دی تو وایا دا او دلیل شو او دلیل نکلی نبی اونی پیغمبر دی دو واجمات خبر بعلم بعلم باندې په دليله نقلی باندې که تاسو صادقین که تاسو په دې خپل مسله کې رښتینی تاسو رښتینی نصالور دا شو الله پسې مزید بیان کوي وامن الابل اثنان دا بیا دلیل ده الله پیدا کړی د اوخانونه اثنانه دوه کیسونه یې ذکر دی او مونست یو اوخی دی یو اوخان دی وامن البقره او د بکرنا د واگانونه اثنانه پیدا کړی یو ویان دی او بل اغواگانی نو سالو ارداشو دا مقدمت دلیل شو اللہ پیدا کردی اللہ مالک تے نو پیغمبر چی دی حرامی و حلالی نو دی نو تا پوستو کن ان دا که زدی طریقی سر تا پوستو کن آن پیغمبر دی تا وایا چی وجه حرمت مذکر دی نو آئے صرف مذکر اللہ حرام کردی نو دی جواب یانشو ورکولی زکر دی سو مذکر حلال کردی و سو مونس یا حرام کردی دی اللہ تلا دو موننس یعنی اوکی او غاگانی ندید یا جواب دیشو ورکو دی زکر مذکر حرام کردی او سو موننس ام مشتملت آره ارحم و الانسین یا دینا تپوسو کان چه حرام کردی اللہ تلا اغا بچه چه مشتمل لپاگی باندی رحم د دو انساگانو د دو مادو چه اغا غوا دا او دا او فدا مکا چر اشتیمال و حرام والی وجदाई جدا پرہیم کے پادشوہ نے نبی احسن و الرحم الپکار دی بیا ہو کہ اس دن ہم حرام الپکار رزق دے دمر پرہیم او دعا کرنگے کہ او حدا دم حرام دی او قدر کرنگے وعد ان دم حرام الپکار دی او قوا د ان دم دی بیا احسن و الرحم الپکار علائن کہ د مشریکان نو حلال او سحرام نو خدای پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام توئی چی دین اکلی طور تپوژو چی مذکر والے دا حلت وجدہ نبیہ دول مذکر حلال کے حلال کے امتہ صدا سے نکوے کم مونس والے مادوالے خضوالے دا د حرمت وجدہ نبیہ صرف بزی چلے او واغانے او خان دا بیا حرام کے او قدہ وجدہ حرمت تا بل دبل, دبل مونس پر احیم کے بات دیکی جی نبیہ دول حرام کے اتو والا قسمہ بیا سکے حرام کے ندی جواب نشدر قول پیغمبرہ زکان دا وجه دا چیدی دا درو جو کلی دی پا اللہ بانده دادی درو جو کلی دی دزانه جو کلی دی ظلمه کل دی درو تقسیم الله ته نسبت کل دی دادی دزانه حلاله و خرام کلی دی نو پمن ادلم و ایپی انبر هر اغا سوک اغا نا لوی زالیم سوک که دی شیئب تران علاللہی کا دیبا <تصفح> چید الله اللہ باندی درو اتلد اللہ ترک تے علت حلت و خرمت داگه نسبت اے او وی تلون طالبان کذب اندرو ليضل الناس د پردې چې خلک گمراه کي اده عمر ابن لحیو کومشرکانو کې د مخ کې تیر شو د غلط رسمونو زرو وکلیو نبی اسلام بیا د جهنم کې ډیر بد حالت کړي دي الله پرمای داتی نه جوړ کړی دي دی. او ډیر لوی ظالم دا هغه چا نه سوک کړي شي سوک چې طالبان زرو جوړ کي ليضل الناس د پردې چې خلک گمراه کي بغیر علم د علم نه دست را دا اللہ دا ترپس علم نی بغیر دا علم نخلق گمراکی اِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِ الْقَوْمَ اَدْوَالِمِينَ دی ظالمان دیو اللہ تعالی ظالم قوم تا ہرایت میں کئی بس دا وَهُوَ الَّذِيَ اللَّهَ تَلَا زَدْتِهِ عَنْ شَعْجِبِ رَكْلِ دِي جَنَّاتٍ پچتونو بارکړی شي وي واغیر معلوشات او غیر معلوشات چنه دي بارکړی شي وي پچتونو وانخلا او کجر او زرع او قسل مختلفا مختلف ته او کلوه میوه د دې مزید دي اذكرنګي داني مختلف دي په ات او فن کې و الزیتون و خون لرا و الرومان و انار لرا متشابهن متشابه دی پانی دا دی او پا منظر کې ظاهري نظر کې و متشابه متشابهن او شان خوندونا و مزید دی کلو خرائه مسلمان آلو من د دمیو دا هر واحدنا دا نار او د خوننا او دی تول میونا خرائه اذا اثمر فا واكثمرت دمویونی سی واعط حقه ورکه حق د حق زکات د دې یاو محاسدی پردری بلو د دې ولا تسری په شریعت حد نه تجاوز مکوئ دا می بیان بلو چې دا ګر لا پنم باندې ورکه یا کم ورکه او یا د دې چې تم زیات وا کی چره نور حق پیوې ان هو یقیشان دا د لا يحب المصپين ان ن الله تعلاجرې لا يحب المصپنا محبت نه کي د تجاوس کوولکو سره چېڪم د شریت حد نه تجاوز کې و منله نام مو پیدا کلي د الله تعلا د چرپانونه حموتن بربارداره و غ قولو حرم مما ذا غذناورنا رزقكم الله او چې درکړې دی الله تعالی تاسو ته تاسو د خوراق د پرې دړکړې حلال کړې دي ولا تتبوا تا بدارم که وحلته او حرمت کې حلال <سؤال> او <سؤال> حرامو له ذناورو پسلو نو کې قوتات شیطان د قدمونو له شیطان د نشانه د قدمونو له شیطان وله ان هو یکاندا شیطان چې له کوم خاص د پاره ادو وم دین دشمن مخاره ده سما نیتا زات په دکری دی الله تعالی ات کسما او دا ورپسې بیان دی اتوال بیان ای سلور دی ات سلور بلایات کدی مین الانی دګډونا اتنی نه دو کسما وانن الماضي عدد بي ذنا اثنين دو قسم مذكر ومؤنث نقول ايا پیغمبران ان ذكريني اي الظو مذكر لو دو قسم مذكرو هر ما لا حرام كدي اميلون ثينيه دو قسم جمؤنث امشتملت يا هر بچشتملت چ علیه <اليب> پدباندی ارحام الانتین رحمونه دتوه و مونس دتوه و کسمه ده مونس چیانا گدیری و بیزیری ندهی جواب نشی ورکولی نبی علیہ السلام چیت تپوسو کنو چپ شا مشرک نبی علیہ السلام و توی خبری کوا کنو تو خو نبی علیہ السلام دهیو بستوائی نبیونی بی علمی خبر را کئی ماتا بی علمی با علم سراد جانب دالانا کس علم ویتا سراد ان کنتم کچریت اصول صادقینا رشتینی پتاود حلت و حرمت کی ومن الابلی و بروخانونا اثنی نید و کسمان یو مذکر او او بل ومن البکریو پیدا کلی دی اللہ تعالی البکری دو واجانونا اتنی نید وکسمان یو مذکر ویان یو موننس اغا واغانی او دا کرنگی توستمائی ساندہ او میخا اغم دادی یو قسم اغا دیکی رازی اغم اللہ پیدا کلی دا اللہ تخلیق دا. کول وایه په انبره انکراینی ائے ذوکهスメ د مو زکرو ینی ویان او د کرانگی کو خان حرم الا حرام کړی عمل انثینیت ذوکهスメ د مؤنس ینی غواغان او خان امش تملت یا اخر بچی الله حرام کړلې اشتملت چه مشتمل لی علی فدبان دی ارحام الانسین رحموند دو کسم دو موننسو هر اغبچه چه پرحیم دو واغانو کی ریادو خوب ده اغا اللہ حرام کرده تا سنو تا کو علت حرمت مذکر والده کموننسو آلده که اجتمال الرحم ده نو بیا جواب نو او دا دا آیت پاکی مسکی پاتی شو دا ٹکلا احمن کن تم شهداء نو د دې دلیل خدا کې نه شي چې دې سره یا س دلي نه کلی دا دال له طرف نو اخره یې سره ونه بیا د دې چې پیغمبر دین ته پوسه کچ الله د حرامو لو حلالو کل تاسو حاضر و نو غټین کې هم دی نو چې الله دا بس لیکل نو مطلب دا دی چې نه د سره دلیل چې نه کلی دال طرف کتاب او نو چې الله دا حکم لگا او غټین کې و تاسو نو پته و لګی چې تاسو ظالمان یې پال باندې دروښټلې ان کوم ته تاسو شوادہ حاضرین اس پاغه وخت کې واسوا الله چې حکم کوي الله تعالی تاسو ته بیا دا پدې تحلیل او تحریم نپالې تاسو ایتماد کړلې خداسه هم نه تاسو اټیم حاضر نه وای نه ظالمان یې الله ته درو نسبت کوي نو فمن علمو سو د ظالم ظالم ممندا چانا افتراچ دو تللال الله الا باندي کده بندرو دیوتل الناس د پاراد دي چ گمراهي خلک لرا به علم بغیر علمنا ان الله يکنا الله تعالى لا يهدي رايت نکيلار نهي توفيق نه هدايت نه ور کي القوم الظالمين قوم ظالمان تا چکه مائنادي تور ظالمان دي او کو صبح وچ اللہ توفیق دے رہا ہے نور کئی نسنگ بدی ہدایت تر ترش اللہ وتا بیان کو کنا کو سر دے بیان دی پخپل عینات باندې قائم او چہ پیغمبر وتا کم بیان کو اگے نہ نہ پاگے فل طاہل حلت او حرمت باندې سرون ور کول اللہ وتا ہدایت کلو خودین ظالم عینات زالم تعالی تلا بیا ہدایت نہ کیچ دا کم شیخ وہی چ دا کم شرک کو پر خوہی نہ اللہ انصافی بادشاہ لے اگ تا خپل شی ور کی چ کم سرمنی نه یا الله ولی دیا خنا خریږل نه قوت متین یا رحمن مسکین کریم خدای کوم حلال نعمتونه چې دې بیان شي الله مونږه راکې کوم حرام چې بیان شي الله مونږه دې وساتې یا الله کریم خدای دې پسلوړ دې سروچ کوم حق دی یا الله کریم هغه صحیح صحیح زمونږه ادا کړي الله چې تا کوم حق دې د فقراو د مسکینانو حق دی په صحیح طریقہ باندې الله ته زمونږه شي خپل رضا نصیب ورته صلی